Aveți voie să vă preumblați prin grădină, să intrați în toate cămările casei, numai în cămara din fund, din colțul din dreapta, să nu intrați, că nu va fi bine de voi. Fi pe pace, tată, răspunseră ele. Niciodată n-am ieșit din cuvântul dumitale. Du-te fără grijă și izbândă strălucită. Toate fiind gata de pornire, împăratul le techeile cheile de la toate cămările,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 Zice fata cea mare într-o vreme. Cât ui ziulica de mare, toarcem, coasem, cetim. Sunt câteva zile de când ne aflăm singure. N-a mai rămas niciun colț din grădină pe unde să nu-i fie plimbat. Am intrat prin toate cămările palatului tatălui nostru și am văzut cât sunt de frumos și de bogat împodobite. De ce să nu intrăm și în cămara aceea în care ne-a oprit tatăl nostru de a intra?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 ajunse repede înaintea acelei cămări. Cea mai mare din surori, care era și păstrătoarea cheilor, băgă cheia în broasca ușii și, întorcând în o nițel, scârț, ușa se deschise. Fetele intrară. Când colo, ce să vadă? Casa n-avea nicio podoabă, dar în mijloc era o masă mare cu un covor scump pe dânsa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 Începuse a se cam uita întâmplarea aceasta, când, într-o zi, se înfățișă la curte fiul unui împărat din răsărit și ceru de soție pe fata cea mare. Împăratul, i-o dăte cu mulțumire, făcură în înfricoșată și, peste trei zile, o petrecu cu mare cinste până la hotar. Peste puțin așa a făcut și fata acea mijlocie pe care o ceruse de soție un fiu de împărat de la apus. Mai trecu ce mai trecu și iată măre când într-o zi împăratul se pomenește cu un porc mare că intră în palatul lui și-i zise. Sănătate ție, împărate, să fii rumen și voios ca răsăritul soarelui într-o zi nină. Bine ai venit, sănătos prietene, dar...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 Porcul porunci să stea căruța. Se dete jos și se tăvări în noroi până se făcu una cu Apoi, suindu-se, zise si să-l sărute. Iată, fată, ce să facă? Scoase batista, îl șterse nițel pe bot și îl sărut. gândindu-se să asculte povețele tatălui său. Când ajunse la acasă la porc, care era într-o pădure mare,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 Și noaptea, când doarme lângă mine, Îl simt că este om. E, ceea ce-mi spui pui ca mami Era să-ți o spui eu mai înainte, Că ce nu de surda sunt glicitoare. Să-ți dea mămulica leacuri Care să-i taie farmecele. Dă-mi zău, Și-ți o-i plăti cât mi cere, Că mi s-a urât cu el așa. Ține aici,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 Nu mai alegea nici de mâncare, nici de odihnă, atâta dor și foc avea să-și găsească bărbatul. Merse, merse până îi se rupseră răopincele, le lepădă și începoa merge cu picioarele goale. Nu căuta la gloduri, nu băga seama la gimpii ce intrau în picioare, nici la loviturile ce le suferea atunci când se împiede ca de vreo piat.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 Și fiindcă era bătrân și moștenitor n se coborâ din scaunul împărății sale și îi puse pe dânsii. Și de nord fi murit, trăiesc și astăzi, domnind în pace. Iar eu încălecai pe o și vă spusei povestea așa.